13. Ez ismerős, itt már jártunk, szólalt meg Milburn. Nem tudom, minden folyosó egyforma, válaszolt Flegmán Fifield. A két űrhajós órák óta bolyongott a vége láthatatlan járatokban. Kezdett tudatosulni bennük, hogy végképpen eltévedtek az alagutak átláthatatlan rendszerében. Fíjuk, itt a kapitány, figyeljenek! szólalt meg, sercegve a rádióból Janek kapitány hangja. Amilyen légköri elektromosság és szél most van, sajnos nemigen tudjuk behozni magukat. Mi? képettel Fyfield a kezében tartva a skafondere isakját. Gyorsan csökken a hőmérséklet, úgyhogy vegyék fel a sisakot és várjanak, míg elmegy a vihar. Vágott savanyú képet a kapitány, Ravel arcát látva. Szerencsére ezt a kinti felderítők nem láthatták. – Kapitány, átadna egy üzenetet a tudósunknak és a fanatikus nőjének? – Hallgatom, Fyfield. – Van magán által? Nem nincs, megjegyezzük – vigyorgott a mikrofonba a kapitány. Csenc is közelebb húzódott a hangszóróhoz. Felkeltette az érdeklődését, hogy mi a fenét akar üzenni Fyfield a kutatóknak. – Üzenem, hogy a… – ekkora mondatot a rádió recsegése szakította meg. – Szóval üzenem, hogy a... – ismét az elektronikus zaj sercegése töltötte meg a vezérlőtermet. – Értette, kapitány? – Fifield el sem tudja képzelni, milyen vihar tombol odakint. – Megismételné? – hajolt közelebb a mikrofonhoz a kapitány. – Üzenem, hogy a... – pannyukat! lehetett Fifield üzenetét tisztán kivenni. – Vette, kapitány! Janek, Ravel és Chance elröhögték magukat. Majd a kapitány komolyságot színlelve nyugtázta a vételt. – Vettem! Nyugodjon meg! Jól hallottuk itt mindannyian! – Jól van, fiúk, kitartás! Reggel hozzuk magukat! Zárta le a beszélgetést a kapitány egy nagy sóhaj kíséretében. – Akkor most merre? Merre megyünk tovább? Hallották Milburn távolodó hangját a háttérből a hajóvezérlő termében.